Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Molt bona tarda a tothom. Salutacions des de l'estudi de Ràdio Les Planes. Aquí a Les Planes d'Hostoles, amatent des del 107.7 de la FM, també potser ens escoltes per internet a radiolesplanes.com o a directa.radiolesplanes.com. Molt bona tarda, veïns i veïnes de la Vall d'Hostoles i la Vall de Cugolls. Salutacions a tothom. Segon programa, segon programa d'aquesta segona temporada, avui és un 22. Uh, perquè efectivament 27 de setembre avui fem el segon programa d'aquesta nova temporada que esperem doncs, que tinguin molts programes, molts més que la, de, la temporada passada i que aquest any 2020, aquest any de la pandèmia i també el 2021 que seguirà sent l'any de la pandèmia, doncs uh, puguem fer molts programes centrant-nos amb aquestes experiències per la transformació ecosocial des de lo local, des d'aquí de mateix, les plenes d'Ostoles, a la Garrotxa, a Catalunya, per fer doncs, efectiu allò de pensar globalment i actuar localment. Ara més que mai, tenint en compte que, per exemple, la batalla mediàtica la tenim perduda, perquè ja sabem qui controla els mitjans de comunicació i, per tant, serà difícil que puguem fer grans campanyes globals com... Doncs podrem valorar avui al llarg d'aquest programa l'èxit o no d'aquestes concentracions de Fridays for Future eh, divendres pel futur que doncs, eh, es van fer aquí eh, a la península Ibèrica, aquí a Espanya i també arreu del món amb el Global Action Day em penso que es deia dia d'acció global pel clima. Veurem, donc evidentment les restriccions de la pandèmia que les han les han limitat molt, però també doncs, altres, altres problemes o limitacions de les pròpies protestes en si mateixes, no? com les pròpies limitacions que deia dels mitjans de comunicació i el seu abast per poder fer difusió dels temes que ens interessen. No? Aquest programa és un magazín ecologista, no només, però sobretot és un magazín ecologista i per tant ens farem ressò de tot això. Hem dit eh, les manifestacions del dia 25, que va ser divendres. També aquest, matí, aquest mateix matí de diumenge 27 hi ha hagut una concentració davant de l'escorxador Olot Meats. Eh, segurament és l'escorxador més gran de Catalunya i un dels més grans d'Europa. Eh, es calcula que sacrifiquen més de 10.000 porcs en cada torn. Més de 10.000 porcs cada dia per la indústria porcina. I això és un dels temes importants que tractarem avui, a la segona part d'aquest programa, les megagranges, com les podem aturar, com les podem eliminar d'aquesta indústria perquè no malmetin al medi ambient i tampoc doncs, els mateixos animals amb el tracte eh, realment que pateixen. Això ho tractarem a la segona hora perquè la primera hora tenim, avui sí, esperem que sí, creu, creu els dits, toco fusta, eh, avui farem l'entrevista amb en Joan Naspleda, que m'imagino doncs, que estarà escoltant ja el programa, si el pot escoltar. Crec que avui no està al Lluçanès, com diumenge passat des d'on vam intentar la connexió i jo vaig fallar amb la qüestió tècnica. Avui, gràcies a l'ajuda que em va donar en Joan Soler, que és el nostre tequi d'aquí de de la ràdio ja em va indicar els botonets que haig de tocar quan truquin al telèfon i, per tant, doncs podrem passar la trucada correctament i compartir aquesta entrevista amb en Joan Naspleda, que és un impulsor i un membre de la cooperativa Som Mobilitat, que si mireu al podcast del programa el'Eco de la Bay.RG, veureu que el quart programa, si no recordo malament, del 2019 van fer una xarrada' ve ben interessant i ja vam parlar d'aquesta necessitat de canviar el paradigma de la mobilitat, del transport privat i també col·lectiu. i això serà un dels temes que tractarem avui, però també altres qüestions locals de la Vall d'en Bas, d'aquí de la Garrotxa que en Joan desplegar ens, ens podrà comentar. Així que aquest és el sumari d'avui, sumat també a la secció de cinema, que avui us porto a la pel·lícula La Selva Maragda, que és una pel·lícula del 1984, també us porto per la secció de literatura jo, robot, del científic Isaac Asimov, un llibre doncs, de referència de la ciència-ficció, però no només, també de la ciència en general, perquè, evidentment, doncs, ja sabem la robotització als nivells als que està arribant a la indústria i, com deia la setmana passada, la tecnologia destrueix set llocs de treball per cada un que se'n crea a partir d'ara. I, per tant, aquest llibre, Jo, robot, doncs, té, té molt suc, perquè no només ens parla d'una qüestió de ciència-ficció, sinó que ja és present. I, sobretot, recordarem les tres lleis de la robòtica, com ens diu l'Issac Asimov. Aquest és el sumari d'avui. Espero que em vulgueu acompanyar, espero que vulgueu que us acompanyi. Poso una mica de musiqueta i, tot seguit, escoltarem en Joan Naspleda amb la xerrada que tindrem a aquests primers minuts del programa continmos Bona tarda. Ui, que bé, quina alegria sentir-te. Com estàs? Bé, molt bé. Em deies que estàs al Pirineu? Sí, estic entre Espina Vella i 7 cases, molt aquí en, en un collet que hi ha. Però quan dius un collet vols dir que estàs a, a l'aire lliure, en plena eh, sí, muntanya? Sí, estic en plena muntanya sota el Costabona. Bona, ara mateix. Ostres, tu, això és espectacular. La veritat és que el paisatge és molt espectacular, ens ha anevat una miqueta ara mateix. I res, hem collat quatre rovellons. Jo això quasi no ho feia mai, fèiem molts anys que no ho feia, i m'ha fet molta il·lusió avui eh, pujar aquí al Pirineu a buscar el bolet, amb l'excusa de caminar una mica doncs trobar quatre rovellons. I tant, molt bé, molt bé. Des d'on has començat a caminar, si ho podem saber? Bé, no, eh, això ha fet... Hem deixat el cotxe aquí amb un collet aquí a Espinavell i, i bé, ens hem, ens hem ficat dins una pinada de pinagre, d'aquestes laxes a que, a que hi ha prats. Prats Súl-Palpí, pi, Pineda i, i res. I anar caminant perquè els pins <ríe> anar pasturant. Doncs, escolta, com deia, molt content de que avui sí que puguem fer aquesta connexió telefònica. Ho haig d'acabar d'ajustar, sobretot el, el meu micro, però a tu jo crec que t'escoltem perfectíssimament i, per tant, anem... Com, com vam comentar per telèfon, m'agradaria estirant del fil de les qüestions locals, sobretot, perquè és a, a, en el que volem fer incidència en aquest programa, i et preguntaria si, si vas participar o, o quines notícies tens de, de, la, de les manifestacions que es van fer el divendres 25 de setembre pel clima. Mm -hmm. No, no hi vaig participar. Aquí a un no tinc constància que es fes res. Podria ser que hagués fet, eh? però jo no, no m'ha arribat la informació que s'hagués fet, perquè eh, precisament hi havia una manifestació convocada avui Correctant. davant l'escorxador les, i en aquesta sí que hi ha estat d'avui a les 11. Molt bé. Eh, eren poquets, eh, però sabem que som molt més. Mm -hmm. Ha estat una manifestació contra la indústria càrnia, però per mi bueno, és una manifestació contra el model de desenvolupament i el model agroindustrial, que és, és una llosa per, per tots, és una llosa per la nostra societat, per la natura, pel futur, eh, per l'economia, diria fins i tot, perquè tenim molts llocs de treball en aquest, en aquest sector i si algun dia peta, doncs petarà molta gent. Uh, i, i abans hem manifestat davant l'escorxador d'una manera molt tranquil, ha estat una, una manifestació molt tranquilla. s'ha llegit un manifest. Jo no estic a l'organització, he anat com a manifestant. Sí. Uh, i, I dic això perquè el divendres no es va fer res, però avui sí que s'ha fet, i amb aquesta idea de pensem globalment i actuem localment, aquí el que ens toca és defensar la nostra terra, la Garrotxa, i fer-ho bueno, en, en, en les qüestions que hi ha aquí obertes, que són el model agroindustrial, que dona molts llocs de treball a la nostra població, però que és agressiu, que ens contamina i que la gent ho sap, i que, a més a més, en alguns casos hi ha precarietat laboral, i que és doncs, la previsió de fer noves carreteres, que, igual que les que es van fer doncs, els últims els últims 20 anys, podrien dir, l'A26 i, i l'Ejví Colot doncs, continuen sent el mateix model, una carretera ja recorregut que vol travessar Catalunya, encara que es vulguin dir variants. I el que ens toca aquí és defensar això, defensar la nostra terra i, i fer-ho localment. Per tant, les manifestacions eh, pel clima que s'estan fent Crec que nosaltres les hem de fer a nivell local amb, amb les lluites que ens toca, amb aquesta mirada global, no? que és el clima, que és el planeta. Uh -huh. A la segona part de, del programa escoltarem un reportatge que he editat i l'he retallat perquè el puguem escoltar bé aquí a la ràdio... Que, que és d'Argentina, on doncs, mm -hmm. coneixem molt bé el, el sector de la carn, uh -huh. eh? també doncs, de, de porcs, perquè la indústria porcina doncs, està, està a tot el món, és una indústria mundial. De, de fet, aquest escorxador d'olot, olot-meat, olot mig, que vol dir olot carns, en anglès, uh -huh. doncs olot mig exporta a la Xina una gran part de la seva producció. i Per tant, aquestes macrogranges d'Osona, principalment, que després doncs, passen per aquí, olot a l'escorxador, i hi ha tot el, el trituratge i i packaging, doncs, en molts casos, se'n va cap a, cap a la Xina, eh, perquè estan externalitzant també doncs, el, els problemes que suposa aquesta indústria, que, com veurem després, doncs eh, només cal recordar la, aquesta porcina no? que hi ja hem tingut aquí. Uh -huh. Exacte. Sí, sí, és una indústria que, que externalitza impactes totalment. O sigui, nosaltres estem aquí en molts llocs de treball, en principi donant riquesa, però el que estem fent és contaminar altres territoris de... A de Catalunya, d'Espanya, allà on hi ha doncs, les explotacions de porcs i també doncs, a nivell d'emissions de gasos, com que hi ha tanta exportació, doncs, també hi ha moltes emissions de gasos imputades en aquesta producció. Mm. Sí, la, la temporada passada ja vam parlar de, dels purins i com doncs, contaminant les aigües amb els nitrats, no? Uh -huh. eh, perquè s'abona molts camps amb la barrejada d'aquests purins, que són els excrements dels ports, i s'acaben filtrant. Uh -huh. I, I tenim que osonar el 40% una mica més de les aigües subterrànies i moltes fonts ja estan contaminades per aquests nitrats. I, per tant, osona ja està doncs, molt afectada. Però, és clar és que diguéssim que aquest model tampoc dona molts llocs de treball agafa molts recursos com l'aigua precisament per les granges i mm. diguéssim que el, per entendre'ns... Eh, jo vull focalitzar-me contra les macrogranges, com, com fan doncs, eh, moltes persones ecologistes que ja entenen, però això no vol dir que estiguem en contra de menjar carn, per exemple, perquè avui sí que la, la manifestació era antiespacista, majoritàriament, ho organitzava sí, sí. a Girona no que uh -huh. són animalistes o vegans, per entendre'ns, però uh -huh. jo crec que també jo m'hi puc sumar i podrem uh -huh. compartir la manifestació i la denúncia perquè estem d'acord que les macrogranges són el problema. Després, amb els petits productors, doncs, ja podríem fer un segon debat, però està a un segon nivell. No? Jo crec que, el, que els petits productors, inclús els ecològics, perquè veiem doncs, que que hi ha molts productors que els tenen molt ben tractats, que són explotacions petites, reduïdes, que no estan tancats, acorrelats, eh, mentre doncs, eh, els porquets doncs, estan amamentant-se, mentre la mare està allà ja lligada i immobilitzada en fi, tota una crueltat i mm -hmm. ja sabem com funciona la indústria, però vull dir que són dues coses diferents, no?, que podem anar de la mà per denunciar... Doncs, a... Sí, sí, són dos models diferents, el que és l'agroindústria i la pagesia, Uh, la pagesia mitjana petita, doncs són dos models diferents avui sí que és veritat que la manifestació està convocada per l'associació antispacista de Girona amb um, suport d'altres entitats o sigui que tenia més aquest caràcter també de no maltractar els animals de no matar els animals uh, m'està passant una guilla per davant ara <laughs> perdona uh, perquè estic uh, flipant amb, amb l'imatge bueno, uh, res, a uh, 30 metres de mi Parlarem de la caça després, de que dius això, que també va lligat amb el tema. Bé, ha quedat ben parat, amb la cua amb l'apunto una mica blanca. Bé, doncs, això que deia, que avui sí que estava convocada amb aquest caràcter, però molts dels que érem allà, per exemple jo, consumim carn d'una manera responsable, sí que veig que la humanitat ha d'atendir al vegetarianisme, com a, com a tendència i que fut... potser el dia que siguem humans més humans <ríe> uh, serem vegetarians penso que, hem, que som un, un ésser prou intel·ligent com perquè puguem caminar cap aquí però alguns encara no ho som hem arribat en aquest punt uh, considero que és, que és un camí a fer però, però ens hem de sumar també en aquesta lluita contra l'agrodústria uh, que és, és super agressiva i en canvi, doncs, tenim tot un altre model, també de producció de carn, eh, de pagesia, petita, mitjana, amb produccions que tenen valor ecològic, que tenen valor social, que estan arrelades al territori, que estan vinculades a una producció agrícola ecològica o regenerativa, també, i, i és el model alternatiu que nosaltres defensem enfront d'aquesta agroindústria tan agressiva. I, a més a més, defensem que, que el model que, que, que hi ha, que hi existeix, d'aquesta producció de carn o de, o de vegetals eh, responsable, doncs també vagi vincular a l'economia social, eh, el cooperativisme, el mm. suport mutu entre les diferents iniciatives, persones, famílies, eh, eh, cooperatives, o sigui, empreses cooperatives, empreses, que tot això sigui una xarxa de suport mutu per fer front a l'agroindústria. I alhora alhora hem d'exigir a les administracions que eh, hem d'anar cap aquí. O sigui, els hi hem d'exigir, perquè el que estem fent amb l'agroindústria és matar el futur. Doncs sí, sí, sí. Com deia després, escoltarem el biòleg Rob Wallace, que ha tingut doncs, bastant aparència, que es diu, no? ha tingut doncs, molt, molt, molt, molt ressò amb els seus últims llibres. És un uh, uh, biòleg nord-american que, que ens explica doncs, concretament doncs, els problemes que, que, que significa, no? com, com ja hem dit aquí, uh, a nivell del perill de, de pandèmies que, que poden suposar doncs, aquestes macrogranges on estan apilotonats, amuntegats tots els porcs, on cada vegada hi ha menys diversitat d'espècies i per tant som més propicis doncs, a crear enfermetats, eh, com sempre que passa que, ha, que reduïm la biodiversitat. Però és que, clar, a nivell polític estem parlant de canviar el model econòmic i, per tant, les macrogranges no és que els hi tinguem mania, de cap manera. De fet, ja reconeixia jo que, que jo menjo carn, intento que sigui carn local. El problema és, és el model econòmic que implica no només les macrogranges, sinó aquest model globalitzat que ja hem vist on ens ha portat, no? I que, doncs, mm -hmm. degut a la pandèmia, ara mateix es troba una situació doncs, de, de xoc de decreixement forçat, però que és el que voldríem també, que hi hagués aquest decreixement i que impliqués doncs, aquests nous models més, més cooperatius i no tan competitius ni, ni esbojarrats no? d'aquests uh -huh. productes doncs, que donen la volta al món fins que acaben manufacturats amb tots els seus detalls i, i venuts a, aquí. No? Tenim aquesta dependència del mercat global que és increïble i per tant no tenim sobirania ni alimentària ni de molts tipus. Exacte, sí, sí. I, I també hi ha una altra cosa relacionada amb el que estàs dient de, de l'augment de malalties vinculades també al model industrial i de societat, que és recalcar que la crisi eh, climàtica i la crisi ecològica és una crisi sanitària. O sigui, sobretot que la gent sàpiga, o si no ho sap no s'ha plantejat que, que recordem, sobretot, que la crisi ecològica és una crisi sanitària i que la crisi sanitària que, que ara eh, ens estan venent, eh, tan mal gestionada i, i autoritària, de fet, eh, és, part, és part de la crisi ecològica. És una conseqüència, no? Sí, sí. Mm. És que la crisi ecològica és una crisi sanitària. Moren Uh, uns quants milers de persones o sigui, centenars de milers l'altre dia va llegir 450.000 persones a Europa cada any de contaminació pre uh, morts prematures per contaminació uh, relacionat amb l'alimentació la insana també hi ha xifres desperdiadores de gent que mor per aquest tipus d'alimentació per tant el fast food, uh, no? que en abans sí, és una crisi sanitària i llavors el model de, de societat competitiva que tot això eh, està impregnat, no? tot aquest model, eh, crea estrès i l'estrès és fatal pel sistema immunitari i el sistema immunitari baix és perfecte perquè els virus, o sigui, les malalties viagres, es desenvolupin. Els virus no són insectes, no són eh, animals, no, no són éssers vius. Els virus eh, són, mm, són cadenes d'informació genètica que ens traspassem, és informació genètica que traspassa entre, entre persones, entre éssers, i es desenvolupa en unes condicions um, X, que encara està molt per descobrir. I um, l'estrès és un dels factors que, que, que crea una, una depressió del sistema immunitari i el ressorgiment o, o, o bueno, l'emalaltiment amb malalties víriques. I tots ho hem experimentat això amb refredats i amb grips. Tots tenim l'experiència personal d'estar de, estressats i caure en una grip. Sí, sí, està clar. La zoonosis doncs, a, a dels humans ja s'ha explicat i ho haig intentat explicar la setmana passada. Uh -huh. I també doncs, a, avui ho, ho podrem veure, en aquest cas, amb els animals. No? O sigui, quan, quan els animals estan en unes condicions d'assinament, uh -huh. el que dèiem de la diversitat, la poca diversitat de les espècies... I després, doncs, a tot això, doncs, l'animal també s'estressa i, per tant, el seu sistema immunològic també de cau, sobretot no només per això, sinó també pel, per tots els, eh, com es diu això, els antibiòtics que els hi posen. No? estan tan medicats, estan tan hipermedicats que també doncs, perden la seva capacitat de, de reacció davant de... Encara que sigui contradictori, no però ja ho coneixem, ens ho diuen els metges també. No us poseu molts antibiòtics, segons com, perquè el vostre cos no crea les, les pròpies defenses. Doncs això és el que el que passa amb els porcs i per això hi ha hagut aquestes pestes en les que s'han hagut de sacrificar milions i milions de porcs a Xina, però també doncs, aquí a Catalunya recordem perfectament els anys 90, no? la pesta porcina. Uh -huh. Joan, fem un canvi, de, un canvi de tema. Tornem al transport, sí. una, una una mica, que és el que, uh -huh. el que també doncs, no vull que ens repetim amb el programa que, que ja vam fer l'any passat, com deia abans, amb la xerrada que vam compartir, però sí, explica'ns una mica com som mobilitat, aquesta cooperativa en la que compartiu cotxes elèctrics. Mira, som mobilitat va molt bé, s'està desenvolupant molt ràpidament, hi ha una trentena de cotxes a tot Catalunya, més de 30. Uh, que l'any passat no recordo quants n'hi havia, però vull dir que uh, s'ha multiplicat la flota de vehicle elèctric compartit de Som Mobilitat i, a més a més, està uh, desenvolupant o replicant el projecte a diferents territoris d'Espanya de, i, i Europa també està en sintonia amb altres cooperatives de, de car sharing. O sigui que va molt bé. A nivell local, aquí el lot uh, no, no va tan bé, no va tan bé perquè, eh, perquè encara estem més a les Bassadoles, som, som un territori petit, eh, la gent té cotxe, quasi tothom té cotxe, no és una gran ciutat, o l'altra és una ciutat petita, per tant, quasi tothom té cotxe, encara és fàcil tenir cotxe, diguéssim, i, per tant, el nivell de demanda d'aquest tipus de servei encara és baix, però hi som. I això és el que important. Aquí som, eh, hi ha la pedra posada i, de mica en mica, es va sumant nous socis a, a, al servei, nous usuaris que l'estan fent servir, que estan molt contents de com funciona. Dic que anat una mica menys perquè eh, teníem dos acords, un amb l'Ajuntament d'Oloat i un altre amb el Consell Comarcal, que s'han suspès. El Consell Comarcal tenia un contracte per un any i ara, quan s'acaba l'any, doncs, s'ha suspès amb, amb tot allò mm. de la crisi del Covid i la poca mobilitat que tenien, doncs van decidir suspendre l'acord amb l'Ajuntament, però pendent de reenfocar-lo. Hi hauria hagut una una estadística que deia que de cada 10 cotxes que es venen, de cada 10, només un és híbrid. O sigui, ja no és que sigui 100% elèctric, sinó que és híbrid. Un de cada 10. Trobo que és una... bueno, és, és baixíssima la proporció, no? és molt dolenta, diguéssim. Sí. Avui d'haver-hi molts cotxes elèctrics. Sabem que no hi ha els carregadors suficients i, per tant, no hi ha la infraestructura, però, ah. clar, és una estadística molt baixa. Tenint en compte que també hi ha hagut un descens molt gran de d'adquisició de cotxes nous, eh, potser també seria el moment ara d'intentar que el, els nous compradors s'enganxin no, a aquest model? Sí, sí. Però jo diria que eh, el que hauríem de fer és reduir els cotxes, més que pensar en cotxes elèctrics. Correcte. El, el que hauríem de fer és reduir els cotxes, que hi hagués eh, una caiguda de lo que són nous vehicles a, a, en el carrer. I els que s'hagin d'incorporar, com dius tu, doncs que augmenti aquesta proporció... Cap als elèctrics, 100%, no els híbrids, perquè els híbrids, eh, per molt que siguin més eficients i, i tinguin aquesta part elèctrica, no deixen de que també tenen la part de motor de combustió que de fet funciona en gran part amb el motor de combustió com fas eh, en recorreguts interurbans. Eh, i per tant és un cotxe que encara funciona amb gas amb gasolina i el que hem d'anar és cap als elèctrics 100%. Aquí ha a Olot, el, el, els carregadors que, en, que em consta que s'estan instal·lant, n'hi ha uns quants, et permetria anar, anar a Barcelona, per exemple? Sí. En... Sí, oi? Sí, sí. Mira, el cotxe de mobilitat que tenim aquí, que és de 40 kW, fa 250 km. Ben ple, tenim per anar a Barcelona i tornem a una conducció eficient, i si vas una mica just, doncs hi ha carregadors pel territori. A eh, bueno, Olot i aquests dos de, de la Salfa i de la Rodona, que són carregadors ràpids, però, bueno, pel, pel camí també en trobes. Has de planificar la ruta, t'has d'organitzar una mica més, però és fàcil moure't amb vehicle elèctric. De fet, eh, jo quasi exclusivament em moc amb vehicle elèctric i no tinc problemes. Sí, m'he de planificar una mica més, però en molt com transfert públic i vehicle elèctric i funciona a la mar de bé. Molt bé. Els que estigueu interessats amb aquesta cooperativa de, de cotxes elèctrics, podeu entrar al web 3w.som www www.sommobilitat.cop amb dos os de cooperativa sommobilitat.cop i allà doncs veureu quines són les característiques dels serveis i com podeu ser-ne usuaris i, i fer-vos soci de, de la cooperativa i permeten que fem un sal i, i passem al transport públic al transport doncs, col·lectiu aquí quina prioritat creus que, que hauríem de, de, de demanar que s'implementés ja a nivell d'aquesta doncs, transició no, que, que volem fer i que ja s'està fent també en part Sí, doncs prioritat eh, que la flota que de, vehicle, de vehicle de transport públic doncs, faci també la transició energètica, que passi elèctrica que hi hagin nous serveis de transport públic, com són serveis de demanda i compartida, com és la mobilitat, en, en diferents tipus de vehicles. Això eh, a nivell doncs, de comarca també es podria desenvolupar, en què els diferents barris i pobles doncs, tinguin els seus, les seves flotes compartides. Això promocionar-ho també des, de, des del transport públic. Sí, no, no et refereixes a, a autobusos, per exemple, sinó a una altra modalitat. A un... em, em refereixo a bici, a bici elèctrica compartida, em vale. refereixo a patinet elèctric compartit o patinet, eh, em refereixo a vehicles, que, que també hi hagi aquest tipus de servei públic, eh, doncs també és una demanda que, que fem, que no només són línies fixes, que en molts casos, almenys aquí a la Garrotxa, els autobusos van molt buits, per la capacitat que tenen, sinó que siguin serveis més petits, de, de mobilitat individual o de, de poques places, altres tipus de serveis públics. Vull dir que el transport públic s'ha de renovar molt, anem amb un transport públic molt, molt antiquat, de línies fixes, i ha d'anar cap a un transport a demanda, a pagar per ús, i, i que la flota que hi hagi de, de línies fixes doncs que faci la transició cap a l'energia elèctrica renovable. Clar, jo suposo que si això no es fa bé, pot passar el, podria passar el mateix que passa amb l'alimentació, no? que la gent que no té recursos doncs, acaba tenint un tipus d'alimentació menys saludable, més barata i, per tant, que prové d'aquests productes elaborats, com se'n diu, de... Processats, Processats eh, que no són sants, com sabem, de les grans superfícies i, en canvi, la, la gent que pugui tenir doncs una millor capacitat adquisitiva, més, més diners, en definitiva, doncs, pot, pot anar doncs, cap a l ecològic o cap, o cap al transport ambiental. Eh, privata que li vingui amb gana no? ah, ja, sí. i per tant això també s'haurà de tenir molt en compte, no? Que, no, que hi hagi aquesta transició que sigui justa i que per tant, eh, evidentment després podem comentar que l'ecofeixisme doncs, ja, ja treu les orelles com està, estem veient amb aquesta pandèmia no? l'autoritarisme ah, ja. doncs, eh, ens pot eh, eh, caure a sobre d'una manera eh, molt perillosa, però tampoc podem caure en, en, aquest, en aquesta segregació, que és una paraula molt de moda amb, ara que hi ha aquestes restriccions a Madrid, no podem caure amb la segregació en, en quant als serveis de transport ni, ni d'alimentació, no? Ha de ser una cosa doncs, ben democràtica, però clar, sí, això serà... Sí, és el que volia dir. Uh, M'ha faltat dir que ha de ser un transport públic assequible, barat, mm. perquè el que no pot ser és cara. Uh, vagis d'Olot a Banyoles i costi 5 euros, anar, 5 euros tornar, són 10 euros el tiquet regular, i que amb cotxe doncs, te'n costaria menys. No pot ser això, mm. perquè és que així serà impossible que la gent uh, es passi el transport públic. Clar. Tenim aquests dos àmbits, no perquè després també hi ha els trens, que els trens requeririen d'una inversió molt gran, perquè funcionin bé realment i, i siguin... Doncs, en fi, tampoc jo estic ara aquí dient que puguem anar corrents a l'hora en punt perquè també s'ha de frenar una mica el ritme, però clar, qui pugui frenar-lo, però si aconseguíssim aquesta societat doncs, més ideal amb un transport a, a ferroviari doncs, més eficaç, i això també voldria dir doncs, que gasti menys, etcètera, eh, uh -huh. doncs també seria una cosa que hem, que hem de replantejar. En, en fi, jo crec que moltes persones a la Garrotxa no, però molta gent que utilitza el, el tren de Rodalies està eh, farta, farta de, de com funcionen, no? Exacte, sí. Sí, sí. En el cas de la Garrotxa, clar, no tenim tren. i va haver un temps quan hi havia la lluita del túnel de que també es plantejava com a alternativa i avui dia hi ha gent que pensa, que pot ser una alternativa, però, no sé, ara mateix, tal com s'està desenvolupant la nova mobilitat, no sé si és una prioritat el tren. Vull dir que... Per les institucions o pel moviment...? No, pel, pel model. No sé si a la Garrotxa és una prioritat un tren. No. Ara mateix, ara mateix no. Crec que hem de reduir el trànsit, hem de buscar nous models de mobilitat, ecològics i assequibles, compartits... Eh econòmics també, si has compartit és més econòmic i, i més social i el tren, bueno, no ho sé no crec que sigui una prioritat ara però, però bé, el tren està molt bé allà on hi ha sí, a Rodalies Hi ha molt que millorar, sobretot doncs, que el govern central dediqui els milions que ja va acordar que dedicaria per a infraestructures i que la Generalitat doncs, no rep i que els hi, hi subministra amb compte gotes al govern, perquè ja sabem que estem en una situació doncs, de pràcticament de quiebre, no sé com es diu ara en català de en fi, de, ban de bancarrota, de... Sí, d'enfonsament o... La, el deute de l'Estat és eh, gegantí i el de la Generalitat també i, i evidentment, doncs, aquests milions que venen d'Europa representen una part molt petita. em Penso que no arriba al 2% del PIB i, uh -huh. per tant, doncs, tenint en compte doncs, les necessitats que, que hi ha. si l'Estat vol fer alguna cosa per ajudar que no sigui tan traumàtica aquesta caiguda, doncs, eh, en fi, que, que tampoc és, són eh, moments per fer grans inversions, eh, ens podran dir, i aquí també doncs, haurem d'estar molt a la guaita en quines són les prioritats que la Generalitat i l'Estat des de Madrid doncs, eh, proposen. Però en quant a l'altre àmbit que volia comentar, Mm -hmm. Hem tocat ja el, el tema del transport públic, el tema sí. de les macrogranges i en a, aquí a la Vall d'en Bas, que és on, on vius tu, eh, Joan, uh -huh. eh, també tenim doncs, aquesta eh, variant, aquesta infraestructura també, en aquest cas de, de carretera, que canviaria bastant, bastant el que és el paisatge i, i també els usos no?, d'aquests terrenys agrícoles. Mm -hmm. mm, tu creus que això va per llarg que, que tal com estan les finances com deia, s'allargarà o pot ser que comencin a, a tirar ciment ja aquí per fer aquesta variant a veure, per sort, eh, des de que es va acabar de construir el tunnel d'Obrecons vam entrar en una crisi i tot ha anat molt més lent, per sort, perquè si no poder ja estaria tot construït i ara ens trobem que també per sort <laughs> el tema de... econòmicament Catalunya està fatal, el país està fatal i això pot anar més lent però, però segueix endavant, d'entrant en tant ja un titular, de, de novetats, de que això va endavant. Eh, hi ha molta pressió eh, en el sector empresarial perquè això vagi endavant el més ràpid possible. I, per tant, sí que veurem algun dia. I el que hem de fer és eh, intentar evitar-ho, perquè és una hipoteca pel territori. i ja el va ser l'A26, que és una carretera desmesurada, i, sobretot, sobretot no és una variant, és una carretera de llarg recorregut que travessa des de la Catalunya central fins a la Catalunya nord. El que és que de manera fragmentada s'ha anat construint, sempre s'ha anat parlant de variants, variant d'Argelaguer, variant de Sant Jaume, variant d'Olot, variant de les preses, però forma part de tot un mateix model, encara que ara a la, a la Vall d'en Bas s'aconsegueixi sortosament amb, amb, amb un equip de govern que defensa més l'ecologia, doncs s'aconsegueixi un un més un, Uh, no deixa de ser el mateix model i, per tant, l'hem de rebutjar perquè no és el model que volem. Nosaltres volem un model sostenible i aquest no és el cas. Um, la variant de la Vall d'en ara mateix uh, està en tràmit de l'estudi informatiu però fa dies que no, que no he consultat quin, exactament com està. Escolta'm, i aquesta associació de Salvem la les Valls uh, fa referència a la Vall d'en o, o és una altra, una altra iniciativa? Salvem les valls en una associació que des de des que va sortir la proposta del túnel de Bracons, 2 més 2, o sigui una carretera de doble carril per banda, va ser una plataforma que va aglutinar diferents entitats per lluitar contra aquesta carretera. Eh, per tant, va focalitzar el que és la vall d'en Bas, el túnel de Bracons, però bueno, salvem les valls suposo que és un terme més ampli, no? Mhm. Mm però sí, jo pel que he vist treballa sobretot amb la variant de la Valldafas ara. De fet, la variant d'Olot o sigui, la part de carretera d'allà recorregut que correspon a Olot, que sí que és dos més 2 hi ha una bona part que ja l'estudi o sigui, el projecte constructiu aprovat, està molt més avançat Compte amb el vent, Joan, si plau que... Que el, quan entra el vent al telèfon, a, sí? et, et costa, intenta girar te o així. Ara, perfecte. Ara, sí? Sí, ah. molt millors. Sí, gràcies. Vale. vale. Doncs, que sí, que, que treballen sobretot a la Vall d'en Bas. Uh -huh. El que passa és que Salvem les Baix també en el seu moment, quan hi havia la lluita pel de Bracons, va llançar la tovallola. No, no va llançar la tovallola, sinó que va, ser, va lluitar eh, proactivament perquè es fes de la millor manera possible. Nosaltres el que defensem des de l'ecologisme és rebutjar aquest model, sigui com sigui. No volem compensacions culturals o altres tipus de compensacions, volem rebutjar aquest model, no, no el volem. Molt bé. Deixa'm que recordi que estàs uh, molt a prop del Costabona que en... és un 3.000? Uh... No, no arriba. Vale. És més baixat. Es nota que fa temps que, que no miro els mapes dels Pirineus, sí, però uh -huh. més de 2.000 metres sí que els té. El uh, Costa Bona deu tenir una mica més de 2.000 metres, sí. O, sí, sí, o més. Però <ríe> ara, ara mateixa està nevat. Està nevat a la part de dalt. Molt bé. Doncs és per recordar que, que et trobes doncs, bastant a prop del Costabona, Bona, aquí doncs, a a la intempèria, envoltat d'aguilles, com ens deies, i de fauna salvatge, afortunadament, doncs fent aquesta connexió telefònica. I no, no tinc més, només cinc minutets més, Joan, sí. per comentar només un recordatori, que l'any passat ja vam parlar d'un documental molt interessant que ens parlava del 50è aniversari de la creació de la vall d'en bas diguéssim aquesta unificació eh, dels diferents municipis que hi havien i, i els diferents veïnats i la transformació donc que va implicar amb eh, la parcel·lació eh, la unificació de parcel·les i com donc eh, es va començar doncs, amb, amb molta alegria i amb, i amb, doncs, molt d'interès però eh, a poc a poc doncs han anat reduint eh, tot el que és donc la, la pagesia no? que cada vegada hi ha menys i per tant aquest model rural que estan amb transformació constant i que va molt lligat, com deiem abans, a les macrobranges, a porcines, com dèiem, però també doncs, a les grans explotacions ramaderes que deixen poc marge o un marge impossible a les petites explotacions perquè puguin sobreviure. Tu com ho veus, això? Com, en quina fase creus que estem d'aquesta transformació econòmica del món rural? Aquí a l'Avall d'en Bars. A la Garrotxa i, si vols, a Catalunya també, que jo crec que segueixen segurament... La peculiaritats de banda, doncs el mateix model, no? A veure, tenim molta i molta feina, també. Eh? Um, tenim una vella en basc que està molt monocultivada, cultiva, mono uh, amb blat de moro. Uh, és, per, és per bestiar um, o, o per...? Majoritàriament per bestiar. Sí. Uh, I, per tant, tenim molta feina de diversificar i de, i de fer models més d'economia social i no tant explodants, o sigui, que explotin tant el, el nostre entorn. Um, ah. Tenim feina. I els veïns que et diuen aquí? A, a quin veïnat vius de la Vall d'en Jo he vist el veïnat Sidera. Veïnat Sidera, això. Home, jo, jo, el que vull, jo el que vull i el que desitjo és que la gent que es dedica la a la pagesia i la Vall d'en Bas doncs, faci la transició cap a un model ecològic social i que a mica en mica es pensi aquest model més diversificat, diversificar cultius, pensar ja en cultivar també pels humans, no només pel bestiar. Tot això m'agradaria que doncs, el meu desig és que la gent que s'hi dedica doncs, ho, ho posi sobre la, la, seva, la seva mirada, no? en, en les seves empreses. Clar, que uh, la setmana passada parlàvem que ens trobem davant de la sisena extinció del planeta Terra, que n'hi ha hagut diverses en els milions d'anys que té el planeta Terra, doncs actualment ens trobem amb la sisena extinció que es diferència de la resta perquè l'hem causat als humans i amb el nostre model de vida. I avui també, d'aquí doncs, uns minuts, doncs, escoltarem Rob Wallace, aquest biòleg nord-americà, que també ens parla de la sisena extinció. I eh, tot això té molta relació amb el model econòmic que estem, que estem fent servir. I, per tant, eh, aquest eh, mantra que utilitzen la, la indústria de que estem alimentant el món és fals. O sigui, el que estem alimentant són les seves butxaques. És, és un negoci per obtenir beneficis, no per alimentar el món. La majoria de, de, de pagesos al món són petits productors. Ens ho diu l'associació Grain, que coneix molt bé doncs, com funciona la pagesia al món, a, a tots els continents, i per tant els petits pagesos segueixen alimentant el món. Aquestes macrogranges i aquests grans productors el que fan és un negoci molt gran precisament vinculat amb, amb l'alimentació productiva. De, dels pinços no? Com, per uh -huh. exemple, la soja o el blat de moro. I, per tant, no, uh -huh. no és que estiguem aliment, alimentant el món. Quan hi hagi una crisi eh, alimentària que anirà unida, doncs, a la propera pandèmia perquè ens pot bloquejar encara molt més, si, si aquest virus és encara molt, molt més mortífer, doncs el que trobarem és que necessitem sobirania alimentària i, per tant, hem de canviar aquest model, oi? Sí, sí, sí. Hem de, hem de tendir uh, a produir els nostres aliments, a produir la nostra energia i a ser el més sobirans possibles perquè el futur és molt, eh, molt incert i, i, i, bueno, no és gaire esperançador amb, amb, tal com va el món. Llavors, hem de tendir cap aquí i les persones que tenen responsabilitats polítiques i les persones que tenen recursos i tenen seny doncs han de dirigir cap aquí, a la sobirania. Pensar en produir per sostenir el nostre territori i amb els valors que dèiem, no? Molt bé, doncs em quedo amb aquest darrer missatge, Joan. Moltes gràcies per fer la trucada, que vagi molt bé l'excursió, compte si plou, que ja, ja saps que a la tardor les ploixes són, bueno, són perillones. Aquí fa, fa un vent així del nord que s'ho porta tot, eh? hi ha núvols i una mica de cel serè, uh, vull dir que ploure no crec que plogui avui. Molt bé, molt bé. Doncs... Em sap creu perquè tinc molt de fred i, i uh, no, no sé si... Si, si les idees m'han set prou, han fluït prou amb aquest fred que fa aquí dalt. Jo crec que sí, segur que sí. Moltes gràcies, Joan Despleda, impulsor de la cooperativa Som Mobilitat, aquí a la Garrotxa, i veïda de la Vall d'en Bas. Uh, ens parlem i ens retrobem en una altra ocasió, quan vulguis. Molt bé, Jordi, és molt agraït i sí, anem parlant, perquè el que, el que estàs fent uh, té molt de valor. Escolta, em posaré una música d'un grup que segur que el coneixes, que es diu Bronsit. Ahà, uh -huh. molt bé. De què el coneixes, aquest grup? Ens ho vols dir? Bueno, és el grup amb qui toco. Jo em dedico a, a la música, Fa classes i també algun projecte musical, i és el grup amb qui toco. Molt bé. Sí, sí. Molt bé. La flauta travessera, potser? Sí, exacte. Doncs ara escoltarem un tema de per continuar amb el programa. I això, moltes gràcies, Joan, i fins la propera. Doncs vinga, molt agraït, Jordi, que vagi bé. Salut. Gràcies. Adéu, adéu. Doncs aquesta era la trucada amb Joan Nespleda, que uh, aquest diumenge avui sí que hem pogut compartir a uh, Ràdio Les Planes. Això és el magazín sonor ecologista de la Vall d'Ostoles, l'eco de la Vall. Continuem amb embronzit. Quan són tres quarts i 5 minuts de 5 de la tarda i continuarem fins a les 7. Bye. <laughs> Fantàstica, aquest tema del grup Bronsit, que està format per uh, Pere Pau Ximeneis a l'Acordió Diatònic, en Joan Naspleda, uh, que hem pogut escoltar fa uns minuts a l'entrevista d'avui, a la flauta travessera, i també Adrià García Albioli i en Daniel Regincós, també a acompanyar doncs, a aquest grup habitualment, grup de folk d'aquí de, de Girona, que fa aquesta música doncs, antiga o, o mitjabal, oi? I continuem amb precisament el que hem comentat fa uns minuts d'aquesta concentració o acció de protesta davant Olot Meats, l'escorxador i l'empresa de uh, càrnica que ja hem explicat quina és la, la seva activitat i que té la capacitat de sacrificar més de 10.000 porcs per dia al dia per tal doncs, de, de vendre, per exportar sobretot en aquests moments a la Xina però també doncs, arreu del món eh, aquests eh, porcs eh, trossejats eh, i estos doncs, per embarcar-se i per anar doncs, a, als mercats d'arreu de, del món i són uns porcs que venen majoritàriament de granges d'Osona, també d'altres punts de Catalunya i aquesta concentració doncs, ha tingut la lectura d'un manifest que us puc compartir amb un extracte i això és el que deien aquests doncs, manifestants en contra d'aquesta indústria porcina. Frialtat cap als animals, explotació de les treballadores i destrucció del medi ambient són qualificatius que defineixen la indústria càrnia. Ens manifestem avui a Olot per agastar la problemàtica que comporta aquesta indústria i mostrar el nostre rebut per la seva existència. Actualment s'està construint una nova planta de alimentària a la capital de la comarca i l'escolxador Dolors Migs planifica ampliar les seves instal·lacions. Aquest no és el model econòmic i alimentari que necessitem com a societat. Volem un canvi global per afrontar l'emergència climàtica fonamentats en una alimentació basada en vegetals, una manera respectuosa de relacionar-nos amb els animals i una economia que se centri en la vida. I al final d'aquest mateix manifest, el que deien era doncs, que Llegeixo textualment. En primer lloc, demanem a la Generalitat que decreti una moratòria immediata en l'atorgament d'autoritzacions per ampliar la indústria càrnia. En segon lloc, que la Generalitat impulsi un projecte de llei perquè la indústria càrnia pagui impostos per corregir els seus efectes negatius perquè no volem seguir assumint la destrucció del medi ambient i pèrdua de salut de les persones. En tercer lloc, demanem a la Generalitat que elabori un pla de transició econòmica i alimentària cap a un model lliure d'especisme basat en vegetals que sigui sostenible, saludable, de proximitat i just amb les treballadores. Finalment, demanem a les empreses de la indústria càrnia que millorin les condicions laborals de les treballadores i que transicionin facin la transició cap a aquest nou model. Doncs, eh, aquestes seran les demandes que s'han pogut escoltar aquest matí eh, davant de Olot Migs perquè estava ampliant doncs, el, la seva, el seu polígon, la, les seves naus eh, estaven ampliant amb, amb doncs, uns nous terrenys just al costat per doncs, ampliar tota la seva capacitat precisament industrial i, i de doncs, preparació d'aquestes carns que després, doncs, com dèiem, són enviades arreu del territori, però sobretot arreu del món, perquè ja és una indústria exportadora. Com he dit abans, eh, jo no estic en contra de menjar carn, el que sí que crec que ha de ser carn local i eh, també si pot ser ecològica. Però, com he comentat amb Joan Nespleda, amb qui hem parlat per telèfon, doncs, Uh, estic completament d'acord en canviar lògicament aquest model industrial que només beneficia uns pocs, si bé cerca donar llocs de treball, però uh, jo crec que em podrien donar molts més llocs de treball altres models industrials o altres models uh, inclús que no són industrials, uh, més artesanals, i també doncs, podrien bene generar beneficis pels seus productors i per tant es podrien quedar aquests beneficis a les famílies d'aquí, a les comunitats locals. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Anem a fer el salt i passem d'aquesta doncs, indústria local que, que ja hem denunciat per veure que és un model mundial amb aquest reportatge d'un mitjà de comunicació d'Argentina, com dèiem, una de les principals potències doncs, productores de carn. Ja sabem que la carn de Badella doncs, a Argentina doncs, és molt important, com també doncs, a altres llocs com pot ser doncs, Brasil o Estats Units, i per tant ens servirà també el que diguin des de les seves latituds, però ens servirà perquè parlen del mateix problema. I escoltarem a diversos especialistes, com per exemple en Rob Wallace, que és un biòleg nord-americà, o també a Soledad Barruti, que si no m'equivoco doncs és una periodista argentina, i també... Jo us faré la traducció en el cas de Rob Wallace simultània i espero doncs, poder ajustar bé els tempos. Eh, són 20 minutets aquest reportatge que és retallat, eh, especialment doncs, per, per aquí perquè el pugueu escoltar, eh, amb doncs, aquesta denúncia, com dèiem, de la indústria porcina mundial. Això és l'Eco de la Vall i són ara mateix les 6 en punt. Continuarem fins a les 7 de la tarda. En este programa de claves internacionales vamos a hablar de las megafactorías de animales, sus efectos sobre los territorios, sobre sus poblaciones y la biodiversidad. Aquest mitjà argentís diu La Izquierda Diario. de los sectores económicos ligados al agronegocio y los gobiernos que la impulsan, la implantación de megafactorías es fuertemente resistida, entre otras cosas, por el riesgo de que surjan enfermedades como el COVID. ¿Qué tiene que ver la producción industrial de animales con el surgimiento de la pandemia? Para entender esto, adelantamos partes de una excelente entrevista que hicieron en la sección Ciencia de la Izquierda Diario a Rob Wallace. Biólogo evolutivo Filogeógrafo de la salud pública Y miembro del Instituto de Estudios Globales De la Universidad de Minnesota Rob Wallace es autor del libro Grandes Granjas, Grandes Gripes Creo que la mejor manera de poner En nuestra situación Rob Wallace diu que avui som menys un planeta terra i més un planeta granja. S'estan transformant milions d'actàrees de terra a tot el món en camps per a la ramaderia i els cultius, majoritàriament segons el model industrial. Cada vegada hi ha més macrogranges i la diversitat dels de... tipus de porcs és menor. O el porc és com una espècie d'aliment pel virus, ell mateix. Genèticament, els porcs són molt semblants, estan amuntagats tots junts i han après de la biologia, i hem après, eh, ho diu ell com a biòleg, de la biologia evolutiva, que això augmenta el nivell de transmissió o la probabilitat que els patògens siguin més mortífers. Per altra banda, la criança industrial de porcs D'aquest model, de les magroaranges, comporta una depressió del seu sistema immunològic i això també debilita les defenses del porc a nivell individual i poblacional. Aquest negoci vol obtenir beneficis i no pas produir aliments saludables. Una de les grans mentides de l'agronegoci és que necessitem aquest model per alimentar el món, lo qual és mentida. És una mentida que l'agrofis que està pressionant que tienen que tomar sobre el mundo en order to feed the world. No es verdad, plenty de comida. Purines, macrogranjas o ganadería intensiva son términos que los últimos meses se han colado en la actualidad. La demanda mundial de carne barata crece sin parar. El negocio lo dominan pocos consorcios que producen en masa. En un territorio muy pequeño se han establecido numerosas macrogranjas porcinas. Esta industria produce anualmente 15 veces más excrementos que carne. No olvidemos que son criaderos de animales a gran escala, donde los animales viven eh, hacinados. Además de ser un caldo de cultivo para la propagación de agentes patógenos como los virus pandémicos, la producción industrial de carne y la quema de residuos agrícolas, producen el 24% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Son la mayor fuente de polución del suelo, el aire y el agua. Los datos públicos son pocos o parciales. El Instituto de Política Agrícola y Comercial, IATP, Organización Internacional Sin Fines de Lucro, señala que de continuar su actual crecimiento, para el 2050 la agroindustria podría ser responsable de la emisión del 80% de los gases contaminantes a lo que hay que sumar el grave impacto ambiental y social, la deforestación masiva y la pérdida de biodiversidad características de ese tipo de explotación. A su vez, mientras que solo el 3% del agua del planeta es dulce, los cultivos y el ganado representan el 70% del consumo mundial y son las actividades que más la contaminan. Ambas vierten sustancias tóxicas a las que se suman los antibióticos y hormonas utilizados en la producción industrial de carne y que también constituyen un riesgo para la salud. Además, las toneladas de residuos de las megagranjas traen consigo la proliferación de plagas de roedores, moscas y mosquitos que contribuyen a la propagación de enfermedades. Esto no es todo. Numerosos estudios constataron que los gases que producen olores nauseabundos tienen efectos nocivos a la salud mental y física de trabajadores y de habitantes de la zona. Deforestación, contaminación, deterioro ambiental y pandemias Son las consecuencias de la organización capitalista de la producción y reproducción social Donde los avances científicos y tecnológicos se desarrollan para garantizar la ganancia empresarial Frente al innegable impacto ambiental de este modelo del agronegocio Sus impulsores suelen decir que los establecimientos productivos se emplazan en zonas vacías Sobre esto hablamos con Soledad Barruti Periodista especializada en temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria. Soledad Barruti es autora del libro Mal comidos. ¿Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando? Cuando ves cómo funciona la naturaleza en sí, das cuenta que una vez que tirás toda esa gran cantidad de problemas al ambiente, lo vamos a volver a recibir totalmente. Por distintos lugares, el aire, el suelo, el agua, los otros alimentos que se cultivan ahí, porque se dice que este tipo de establecimientos están en lugares donde no hay nada, que es una cosa que dicen permanentemente quienes traman este tipo de lugares, pero la verdad es que estos lugares necesitan luz, necesitan tendido eléctrico, necesitan carreteras, necesitan... Eh, una serie de cosas que no se dan en la nada, además de que la nada no existe, eh, y eso hace que siempre haya un poblado cerca y ese poblado no solamente sea víctima de estos establecimientos por los daños colaterales a sus trabajadores que salen de ahí, sino porque terminan viviendo al lado de una pequeña ciudad de cientos de miles de animales que los contaminan. Y por último también que termina resultando mucho más conveniente para el negocio. Eh, crear, perdón, producir los granos que se consumen en esa granja en las inmediaciones del lugar que traerlas de algún otro lugar con los fletes, los costosos que son los fletes. Eso también hace que se modifique el, el paisaje de alrededor, se intervenga ese, ese territorio con granos tóxicos, transgénicos, que utilizan una gran cantidad de agrotóxicos que se extienden sino no sobre chacras y sobre lugares previamente productivos para otro tipo de forma vegetal de subsistencia en muchos casos y también sobre bosques, montes y la otra naturaleza que sea que existe ahí. China es uno de los principales productores de carne porcina del mundo y su producción está destinada a cubrir su propia demanda. Precisamente China viene impulsando fuertemente la instalación de megafactorías en otros países. ¿Con qué propósito? So, speaking hablando, um... Respon el biòleg Rob Wallace, dient que en termes polítics diria que la Xina està intentant externalitzar el cost de la producció de porcs i tots els efectes negatius de la seva producció industrial, ja sigui la generació de patògens, els exclaments de porcs, els purins no tractats a les granges, l'explotació laboral dels treballadors del sector inclús dels mateixos grangers contractats. Um, all that damage is externalized on everybody else but the companies involved. Elevaron al nivel más alto la alerta sanitaria luego de confirmarse el primer brote de peste porcina africana. Podría extenderse durante años con millones de cerdos sacrificados y los precios en alza. El país produjo 50 millones de toneladas, la mitad de la producción mundial. El país ha habilitado durante los últimos meses nuevas plantas de procesamiento de carne de cerdo en Brasil, Argentina y el Reino Unido. China se saca de encima de las granjas porque no quiere sufrir las, los desastres que esto ocasiona, lo que tienen este tipo de establecimientos, este tipo de ideas productivas, es que siempre es para peor así como en el campo cada vez hay que usar más venenos, en las granjas hay que usar cada vez más antibióticos, los animales se enferman más, hay lugares en donde o sea los agentes patógenos terminan enquistados en los lugares en sí no en esas tierras, en ese eh, en, en esos establecimientos entonces eh, termina siendo como cada vez peor lo que se se produce ahí. En China ya tuvieron el efecto más grave que implicó la matanza, el sacrificio de 250 millones de animales, la mitad de su stock productivo eh, para sostener la sanidad de los animales que todavía no habían sido contagiados con peste porcina africana. Pero también tuvieron eh, también emergió de ahí una última gripe porcina eh, y ellos quieren sacarse encima esto básicamente. Aprovechándose de una necesidad real de los pobladores, gobiernos y empresarios suelen argumentar que la instalación de granjas industriales supercontaminantes generan puestos de trabajo. ¿Qué ofrecen esas mega factorías a las y los trabajadores? Se habla de, de, de trabajo. ¿Por qué es este trabajo? Es recoger animales muertos, es movilizar sus excrementos, es estar tirando agroquímicos porque todos estos lugares terminan siempre rodeados de plagas. Es otra cosa de la que no hablamos. La cantidad de moscas, de roedores, de insectos, de, de mosquitos. Cada uno de ellos son agentes de enfermedades en sí mismos y eh, se combaten con agrotóxicos que terminan siendo manipulados por las mismas personas que trabajan ahí. Tienen problemas respiratorios crónicos, tienen problemas también eh, psíquicos, el estrés que deviene de oler todo el tiempo una cosa así de podría estar totalmente estudiado, siempre los trabajos que se ofrecen no solamente son muy pocos, estamos haciendo unos cientos de trabajos nada más, sino que además son siempre de, de, los trabajos de, de, de menor salario eh, y mientras que los trabajos como más sofisticados están puestos en las ciudades y lejos de esas granjas. digo Ninguno de los empresarios que traman eso terminan ni respirando, ni tocando, ni viendo, ni escuchando el desastre que se produce ahí adentro. Para suplir el consumo de las poblaciones de algunos países como China, Otros países deben absorber los costos de la producción industrial de alimentos, como el desastre ambiental y los daños a la salud de la población. Es el caso de las factorías africanas, o de països dependientes de América Latina, com Argentina o Chile. ¿A través de qué mecanismos se impone este modelo productivo en estos países? Kind of, uh, tra Continuo traduint a Rob Wallace. Diu, el nostre grup d'investigació ha estat rastrejant aquest tipus d'expansions de la producció industrial porcina fins a un brot o una pandèmia que ja va succeir. Va ser l'any 1994, quan es va aprovar el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord, nafta, el sector càrnic estatunidenc va inundar de carn barata al mercat mexicà, destruint la producció nacional mexicana de porc. Els grangers mexicans van haver de vendre les granges, fins i tot, multinacionales como Smithfield o convertir las seves granges en granjas para competir con los Smithfields mundiales. 212 activistas medioambientales fueron asesinados durante el 2019 en todo el mundo. Aunque es probable que el número sea mayor dado que los casos no se encuentran documentados. Colombia lidera la lista con 64 asesinatos, seguida por Filipinas con 43 casos vinculados a la minería, la industria forestal y el agronegocio. En Brasil la deforestación de territorios aumentó en 74% entre 2018 y 2019. Con el agresivo impulso del presidente Jair Bolsonaro a la minería comercial y la agroindustria, las comunidades indígenas se colocaron en la primera línea de la lucha por la conservación de sus tierras. El 94% de los 24 asesinatos se produjo en la Amazonia. México y Honduras ocupan el cuarto y quinto lugar con 18 y 14 asesinatos. Mientras el 40% de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, una de cada diez son mujeres. 6 de los 7 países más afectados son de Latinoamérica, donde se produjeron dos tercios de los asesinatos. Doncs faig una pausa aquí perquè doncs, eh, recordem que són ens serveix, aquest cas doncs, de, de Sud-amèrica, ens serveix per explicar aquest model global, aquest model mundial de la macro, macroindústria o de l'agronegoci que es diu. Um, I, per tant, a mi, aquest matí quan preparava el programa se m'acudia que és possible que eh, s'hagin de sacrificar defensors i defensores del medi ambient també aquí a, a casa nostra a Catalunya o a Espanya per poder doncs, eh, defensar eh, aquest nou model eh, de sobirania alimentària que estem doncs, eh, explicant que estem reclamant és possible que també calguin eh, sacrificis humans aquí i això doncs, evidentment no, no ho volem i el que estic dient és que doncs, potser quan hi hagi una crisi alimentària més gran de la crisi econòmica que hi ha actualment, potser per una nova pandèmia o per altres doncs, causes, i ara no vull ser apocalíptic, només dic que estem parlant de, de la quantitat d'assassinats doncs, que hi ha, de persones que defensen els, el medi ambient, i els ecosistemes, el seu territori, i dir que aquí doncs, potser també Passarà això si no es fa aquesta transformació i els defensors i defensores del medi ambient, eh, els ecologistes o els activistes, doncs, eh, es posen doncs, una mica més actius a l'hora de defensar aquest model perquè llavors, si arriba aquest cas, estarem parlant d'una un, qüestió de vida o mort perquè hi haurà gent que doncs, no es podrà alimentar. No, eh, no poden haver-hi només macrogranges i eliminar tots els petits productors. El que s'ha de fer una redistribució d'aquest sistema alimentari i, per tant, doncs, eh, si no volen canviar-lo, doncs, els haurem de forçar a canviar-lo. I, evidentment, els lobbies Igual que pressionen per fer els canvis legislatius que els afavoreixen, a vegades doncs, també persegueixen a ecologistes o, com en vist amb sindicalistes d'Andalusia, per exemple, que han estat difamats i, i acusats amb muntatges policials i judicials per, per eliminar-los perquè doncs, denunciaven el que volien que silenciés. En fi, escoltem els últims cinc minutets d'aquest reportatge. Menazas y criminalización, activistas de todo el mundo obtuvieron grandes logros durante el 2019. La represión estatal y paraestatal de quienes se oponen a la defensa del medio ambiente es clave para imponer estos proyectos productivos, que son altamente rentables. ¿Qué rol le asigna a la naturaleza la organización capitalista de producción motorizada por la generación de ganancias? El sistema productivo, el agronegocio, es desarrollista y productivista y sostiene esta idea de que la naturaleza es un enclave de, del capitalismo y tiene que funcionar como tal, ¿no? como un recurso como una máquina o como una parte de una máquina, pensar que tiene un crecimiento por fuera de los límites eh, geofísicos que tiene la propia tierra en los propios territorios eh, se extiende como la, eh, tanto los, los terrenos de los campos eh, como, como las posibilidades extractivas desde la última gota de fertilidad de los suelos hasta el último litro de agua de los lugares Eh, y cuando no hay más, se gana eh, terreno entrando a lugares nuevos, no se abren campos ahí donde nunca hubo campos, y eso es lo que están haciendo con el fuego, abrir campos en, en lugares donde jamás ha, ha habido, como en el norte de nuestro país, que en este tiempo de cuarentena tuvo deforestación récord, eh, como en los humedales, donde se, donde se pretende extender la ganadería, eh, en bueno, que en realidad ya existe la ganadería, pero ¿qué, qué se está buscando con estas quemas? generar más pasturas y mejores pasturas para estos para estos sistemas entonces nada es, es un problema enorme es entonces posible un capitalismo armónico con la naturaleza esta evidencia un modelo de producción capitalista es completamente incompatible con con la preservación de la naturaleza y los ecosistemas a pesar de que existe esto que se llama el capitalismo verde pues en realidad eh, vemos como grandes industrias de que se dedican a, a la producción de energía verde como lo, lo, la energía eólica pues también tiene que tienen su, su papel en, en la degradación ambiental y en el despojo a comunidades originarias entonces eh, pues sí, sal, se sale eh, salta mucho a la vista que es incompatible totalmente eh, eh, la acumulación de ganancias capitalistas con el cuidado y con la preservación de los ecosistemas i ací d nos pode llevar entonces aquest mode de producció? Uh, you know, uh, with... Bàsicament ens estem enfrontant a les pitjors conseqüències d'un sistema econòmic, el capitalisme que ens està portant a tots nosaltres al voltant del món cap al precipici de l'extinció, diu el biòleg Rob Wallace. El punt de la qüestió és que el capitalisme global està tractant d'imposar una única visió, no només d'apropiació sinó d'expropiació, fins a exprema la darrera gota de cada treballador individual i de cada fulla de pastura, fins al punt de destruir la base mateixa de la nostra existència. Las poblaciones movilizadas lograron frenar algunos projectes d'empreses de associades a gobiernos, como la minería cielo abierto, o la lucha por el agua. En todo el mundo, sobre todo la juventud, viene movilizándose contra el calentamiento global, mostrando que las nuevas generaciones no están dispuestas a permitir que las ganancias de unos pocos destruyan el futuro de la humanidad. Las grandes mayorías trabajadoras sufrimos las consecuencias de esta devastación, pero también tenemos la fuerza para terminar con este sistema social capitalista que mercantiliza y explota irracionalmente la naturaleza y reemplazarlo por otro, donde la producción esté guiada por las verdaderas necesidades de los seres humanos en equilibrio con la naturaleza. Doncs aquest és el reportatge de la Izquierda Diario, amb un doncs, treball documental que es pot trobar a les xarxes i que l'he repescat de YouTube i doncs, l'he editat perquè el puguem escoltar, fent la traducció simultània ràpidament al biòleg eh, estatuniden Rob Wallace. I també hem pogut escoltar en aquest darrer fragment a la mexicana Ex Somali Villanueva i també a l'argentina Soledad Barruti, que ens també és autora del de, llibre Malcomidos. I, per tant, aquesta denúncia d'aquest model industrial de les macrogranxes de porcs, insostenible, doncs ens serveix per també... L-ho amb la protesta que hi ha hagut aquest matí, aquest diumenge 27 de setembre, davant Olot Mits, l'escorxador d'Olot, el més gran de Catalunya, l'empresa càrnia més gran de Catalunya on Uh, sacrificant doncs, uh, 10.000 porcs cada dia de granges que venen d'Osona, que moltes doncs, uh, tenen aquest model que estem denunciant i que seguirem denunciant plantejant també les alternatives, com ja vam fer l'any passat, d'aquest model d'agronegoci destructiu per substituir-lo per un d'agroecològic descentralitzat i que doni suport al petit productor al nostre territori. Són uh, les 6 i 21 minuts, continuarem fins a les 7 de la tarda això és l'eco de la vall i continuem amb aquesta cantant que es diu Birch amb aquest tema que ens parla precisament de la transició ecosocial coronavirus ha hondido la economía la gente desesperada tiene la cuenta vacía y el estado al rescate viene a recargar las pilas comisión de reconstrucción Prestamos avales y deuda corporativa para salvar a las empresas con agenda feminista ecologista social o al menos eso parecía hasta que el paso con la, la derecha partió Mira bien la lista de beneficiarios ooj capitalista que agrava el cambio climático empresas que violan los derechos humanos que matan al indígena que lucha por su hermano tener la sede fiscal no es ningún impedimento para tener una filial evasión de impuestos finanza criminal basta ya de cuentos justicia ya queremos un rescate con criterios justos uh -huh. que no salve al avar o que no premie al bruto el dinero público no apoyará el abuso que este grito retumbe y dé la vuelta al mundo. <risa> Empresas que coticen en este país, sí, país, que tengan una historia limpia, no como salir, corruptos que paguen salarios dignos, que sepan cumplir yeah. los derechos humanos y el acuerdo de ya París. No. Que tengan ejecutivos con un sueldo racional, que respeten la tierra, que se abstengan de robar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 Perquè aquesta transició ecosocial que, que és necessària, que no és cap caprici ni cap uh, uh, invenció dels ecologistes, perquè veiem que hi ha molts científics, eh, molts divulgadors, molts antropòlegs, amb, uh, en fi, de molta gent de, de la universitat, però també de diferents sectors eh, que van des d'ONGs de fins a empreses privades, que estan reclamant doncs, que es proveixi aquest canvi no? i per acabar d'incidir-hi una mica més doncs, us vaig llegir un article que té tres paràgrafs que és molt breu del blog Faves Contades que és en castellà i es diu Aves Contades i és de la l'amarga Mediavila Y digo así, ¿cuál será la próxima pandemia? ¿Una bacteria resistente a todos los antibióticos procedente, por ejemplo, de una macrogranja española? España, tercer exportador de carne de porcino del mundo, donde se sacrifican cada año 50 millones de cerdos y el mayor consumidor de antibióticos para el ganado de la Unión Europea, tiene muchas papeletas para volver a poner su nombre a una pandemia. Bé, si parlem d'antibiòtics, algun dia haurem de parlar de la Wops, woops. Wops, Cuidadín. Haurem de parlar d'IPRA, amb H i em penso que amb Y, IPRA, que és la potser la empresa, doncs més important d'aquí de la Garrotxa o una de les cinc empreses més importants que precisament doncs, elabora els seus laboratoris antibiòtics pel sector veterinari i que fins i tot va sortir als mitjans com una possible col·laboradora per la, la investigació de la vacuna del Covid-19 i per tant, ara que parlem d'antibiòtics recordo o m'ho apunto en veu alta que haurem de fer algun programa parlant d'IPRA i que ens expliquin doncs, què fan una empresa que dóna feina a molta gent però que també doncs, serveix a aquest model ramader que en part doncs, estem denunciant En part. no dic que només treballin per aquest model però sí que doncs, subministren els antibiòtics a les macrooranges, evidentment no cal investigar-ho i sí que doncs, farem doncs, algun problema per, per parlar amb coneixement de causa de, de com funciona IPRE acabo de llegir l'article Hace dècades dècades que sabemos que la ganadería industrial está jugando con fuego al utilizar los antibióticos sistemáticamente en la alimentación animal y no únicamente para control esporádico de enfermedades. Esta es una práctica de alto riesgo que se ve empeorada por la tendencia actual de concentrar cada vez más la producción en macogranjas con miles de animales que sustituyen las explotaciones familiares. Ahora que sabemos cómo lo duro y costoso que es controlar una pandemia, ¿vamos a ser capaces de prevenir la llegada de las bacterias resistentes a antibióticos? Hace ya décadas que los científicos nos están avisando de este problema. ¿Les hacemos caso antes de que nos tengan que recomendar que nos encerremos en casa de nuevo? ¿Aprovechamos lo mal que lo estamos pasando con el COVID-19 para aprender algo? Acaba l'article Marga Mediavila, que és membre del grup d'investigació en energia, economia i dinàmica de sistemes de la Universitat de Valladolid. Això de la dinàmica de sistemes em té fascinat. Jo crec que són sistemes d'organitzacions no? o de sistemes, en fi, poden ser ecosistemes també. És tot un, tot un tema. Les dinàmiques de sistemes, que també hem parlat aquí amb la teoria Gaia, eh, recordant que la Terra és un gran organisme viu i, per tant, que nosaltres hauríem d'actuar doncs, amb aquest paràmetre, no? que formem part d'un organisme viu i que no el podem destruir eh, com estem fent o com hem fet fins ara. Per poder sobreviure a nosaltres i per poder donc mantenir tota la biodiversitat dels ecosistemes que ens permeten viure a la Terra. En fi, Medi Vila té aquest bloc es diu faves contades, un títol molt xulo, En castellà, aves contades Wordpress. I amb aquest article hem arribat a pràcticament dos quarts de set. Quedan pocs segons per arribar a dos quarts de set. Posem una mica de, més de música i continuem a la recta final amb les recomanacions literàries i cinematogràfiques del programa, una pel·lícula i un llibre que, com us he anunciat, al sumari del programa són Jo Robot, d'Isaac Asimov, i La Selva Maragda, de John Borman. Continuem amb The War on Drugs, que és un títol molt curiós, la guerra contra les drogues, que és un de, dels altres temes que també doncs, està molt relacionat amb la indústria farmacèutica, que serà la gran beneficiària d'aquesta pandèmia, eh, la Big Pharma, i suposo que d'aquí agafa el nom aquest grup que es diu així, precisament, de War on Drugs. El tema que us tinc seleccionat és Under Pressure. Continuem.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 que té a veure la Big Pharma i les drogues amb la pandèmia? Algú es preguntarà. Bé, doncs, no és cap equivocació ni cap pirueta eh, narrativa. Simplement és que els Estats Units, per exemple, han mort, doncs, segons algunes dades, no voldria equivocar-me, eh, no sé si, en fi, eh, centenars de milers. És que no sé si són, si són mig milió o hi ha un milió. Possiblement és un milió, un milió de persones degut a als opiàcids que utilitza la indústria farmacèutica pels seus medicaments i que creen addicció. Aquesta addicció porta a les sobredosis mortals. I, per tant, la Big Pharma, la gran indústria d'Estats Units, juntament amb la del petroli, eh, la Big Pharma doncs, té, té molts... Eh, Eh, té molta relació doncs, amb, amb la mort de pandèmies, en aquest cas com la dels opiàcids, perquè és el causant directe de la mort d'aquests eh, malalts que utilitzen els seus medicaments i també, per altra banda, doncs, perquè serà qui sortirà beneficiada amb els contractes per les vacunes i la seva producció. You de war on Drugs, precisament i eh, fem una pauseta de 5 minuts i continueem a la versió de eh, perdó i continuem a la versió de tardor, això sí de l'Eco de la Vall, amb aquest segon programa de la temporada. Les tres lleis de la robòtica. 1. Un robot no podrà mai causar dany a un ésser humà o, per inacció seva, deixar que li passi res de dolent. 2. Un robot ha d'obeir les ordres que li donin els éssers humans, excepte si aquestes ordres entren en conflicte amb la primera llei. 3. Un robot ha de protegir la seva pròpia existència, sempre i quan això no signifiqui entrar en conflicte amb la primera i amb la segona llei. Manual de robòtica, edició 56, any 2058, després de Crist. robot no podrà mai causar dany a un ésser humà? Un robot ha d'obeir les ordres que li donin els éssers humans? Un robot ha de protegir la seva pròpia existència sempre i quan això no signifiqui entrar en conflicte amb la primera i amb la segona llei. Doncs aquestes són les tres lleis de la robòtica que... El científic i escriptor Isaac Asimov doncs publicava en el seu llibre Jo, Robot, i que és un llibre que us recomano i que és la recomanació literària de l'Eco de la Vall d'aquest diumenge. Aquesta edició que tinc entre les mans és ben antiga, la primera edició és del 1950 i aquesta és de Planiluni Ciència-Ficció, del 1984, entenc, traducció d'Antoni Ibars i Joaquim Martí, i a la contraportada diuen que jo robot... En relació a Jorrobot, diuen que durant més de 30 anys aquesta obra ha influït decisivament en la literatura del gènere de ciència-ficció i en el pensament científic sobre la cibernètica, tot recollint el mot eh, encunyat per Càpec i que eh, Simov formula en termes capaços de ser programats en un ordinador eh, els principis constituents de la majoria de conductes ètiques humanes. Jorobot és la primera obra d'Issac Asimov traduïda al català, per cert. I, pels que no el conegueu, Isaac Asimov, eh, us recordo que va néixer a Petrovici, a l'antiga Unió eh, Soviètica, el 1920, i que es va traslladar amb la seva família als Estats Units, d'Amèrica, on es doctorà en bioquímica l'any 1947. Va començar a publicar contes i relats des dels 19 anys i per tant la divulgació doncs, era a, la seva missió en aquesta vida, la seva capacitat doncs, a, de comunicació. Doncs, a, així ho va, ho va demostrar al llarg dels anys. Va publicar moltes obres, més de 150 llibres i una munió de relats i articles curts. Eh, I ha ajudat la contraportada del llibre aquesta activitat l'ha constituït com el més prolífic i conegut dels escriptors de ciència-ficció i divulgació, de divulgació científica de tots els temps. Destaca, per exemple, la tetratologia tetra de The Foundation, la fundació eh, Jorobot, de l'any 50, Um, the Gods Themselves, Els mateixos Déus del 72, L'Univers del 67, Comprar Júpiter del 75, Llunyarg, etc. I Asimov ha estat guardonat amb els millors premis per la literatura de ciència-ficció, com per exemple Hugo Nebula i Ifa. I aquí s'anscola la sintonia d'aquest programa, que és la banda sonora de Ennio Morricone, que la reservem per després, i mantenim aquest tema tan maco que estàvem escoltant de fons de Sam Maher i que correspon a una actuació que feia el metro de Nova York amb aquest instrument de percussió que es diu hang. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Bé, doncs, ara toca la recomanació cinematogràfica. Com us he comentat abans, es tracta de La Selva Esmeragda, o La Selva Maragda, amb anglès de Emerald Forest. Una pel·lícula dirigida per l'anglès... John Borman i que es va estrenar el 1984 és una d'aquelles pel·lícules que si la veus de petit la recordes tota la vida perquè doncs, té un, una fotografia molt bona i reflexa molt bé com és la vida en una selva i com viuen doncs, els indígenes brasilers a eh, enmig d'una selva la trama, ho de memòria, molt ràpidament es tracta d'un enginyer que treballa en doncs, la construcció d'una presa, d'una represa d'un riu brasilè, a dins de la selva, i les comunitats locals doncs, estan en contra d'aquesta construcció perquè els hi treu el seu riu i la seva font d'aigua i de vida, no? No només amb ell, sinó a tot l'ecosistema amb el qual doncs, estan interrelacionats per poder sobreviure i també doncs, per viure harmònicament amb unes condicions difícils com, com és uh, viure a la selva però harmònicament uh, aleshores uh, aquests uh, indígenes segresten el fill d'aquest enginyer i per tant uh, l'aventura, perquè és una aventura uh, el gènere d'aquesta pel·lícula doncs, és l'aventura um, també el medi ambient perquè després podrem treure conclusions doncs a uh, Bàsicament, la trama és aquesta, com aquest enginyer doncs, haurà de intentar doncs, trobar el seu fill i com el seu fill acaba incorporant-se a la vida d'aquesta comunitat que la seggrestat i per tant doncs, acabar visquet amb ells, es casa amb una noia indígena i acabar visquet amb ells. Uh, el nen farà alguna incursió per veure el seu pare escalant algun edifici on s'allotja aquest enginyer i, per tant, doncs, és interessant veure doncs, uh, aquest contrast entre l'urba i, i, i el món doncs, uh, salvàtic i, i indígena que ell doncs, uh, representa, d'alguna doncs, manera, amb un viatge iniciàtic que, que fa amb, amb aquesta comunitat uh, indígena brasilera. Uh, la qüestió doncs és que, no us faré spoiler, però sí que tots estaran relacionats amb com acaba aquesta represa i serveix per veure doncs, això com es pot viure en una selva i també doncs, els problemes que comporta eh, no només la construcció de la presa, sinó el contacte entre els urbanites i, i els indígenes doncs, si no es fa amb respecte eh, sobretot doncs, pels indígenes perquè són els que tenen les de perdre eh, al costat de tota la maquinària, eh, com podrem veure, per construir una mega infraestructura com aquesta o les armes de foc doncs, que també els poden doncs, matar. No? Eh, ells, en canvi, doncs, utilitzen uh, unes armes, uh, diguéssim, almenys en el cas de la pel·lícula, unes armes doncs, que són doncs, poc més que un arc i unes fletxes, oi?, Evidentment, avui sabem que les armes doncs, ja estan a, a tots els territoris i, per tant, ens podem endinsar al mig de la selva del Brasil, eh, o del Perú, o de Venezuela, o d'Equador, i trobarem, doncs, segurament, a, a persones indígenes que poden tenir accés a armes. Aquí el, el que es tracta és de poder entendre, poder comprendre aquesta a, separació que existia, que cada vegada doncs, és més excepcional, perquè doncs, costa més de trobar algun territori on no s'hi ha entrat doncs, a Uh, doncs aquestes empreses a deforestar o a construir preses o a colonitzar el territori per fer-ne pastures, com dèiem abans oi? Bé uh, qui protagonitza aquesta pel·lícula? Doncs uh, l'enginyer és uh, Powers Bowes i el Tomi, que és el seu fill uh, que fa aquest viatge iniciàtic, és en William Rodríguez és el, que, el nen que creixerà en aquesta comunitat es farà home en aquesta comunitat i es casa doncs, amb Dira Paes, l'actriu eh, Dira Paes que fa de Kachiri, que és la dona del Tomi. En fi, doncs, aquesta és la, la pel·lícula, no us comento res més. Això es va rodar a Balem, Rio de Janeiro i São Paulo, eh, mentre es construïen la presa de Tucurui a Pará I està basada en una història real, segons hi egeixo. Està escrita pel guionista Rospo Pallenberg. Aquesta és la recomanació cinematogràfica d'avui. escoltant a Pierre Oliver Bolduc i a Corali Gautier. El primer toca el Hank, aquest instrument de percussió i la segona Corali Gautier l'arpa. amb aquesta música tan maca s'escolten els ocells inclús de, de la gravació perquè està gravada a l'aire lliure eh, i escoltem doncs, aquesta harpa i aquest hang doncs, barrejat amb el su ambient eh, ben relaxant i us deia que hem arribat eh, pràcticament a les 7 de la tarda queden 3 minutets moment per fer un breu, breu, breu un breu recordatori del contingut que hem tingut en aquest programa d'aquest diumenge. Hem començat amb l'entrevista a Joan Naspleda, eh, que és soci de la cooperativa Som Mobilitat, que comparteixen cotxes elèctrics aquí a, a Olota, a la Garrotxa i també a tota Catalunya. Hem parlat del transport, eh, d'aquesta transformació necessària que ha de fer el transport per no emetre doncs, emissions contaminants i també doncs, que sigui un model més col·lectiu i no tan individual. I hem parlat també de les protestes d'aquest matí, on en Joan també ens ha dit que havia participat davant d'Olot Mids, eh, per fer la, la denúncia d'aquesta indústria porcina, que hem criticat d'una doncs, eh, forma constructiva, perquè hem explicat en detall doncs, quins són els inconvenients a través del reportatge que hem escoltat a continuació, que he, he editat de la Izquierda Diario Televisió, també escoltant el biòleg estatunidenc Rob Wallace i també la periodista argentina Soledad Barruti, que ens parlaven de els inconvenients d'aquesta indústria porcina, d'aquestes macrobranges i de la relació també que tenen amb les diferents pandèmies que ja s'han viscut, de diferents virus, i també doncs, les que podrien haver-hi si no s'acaba amb aquest model. I per acabar, les recomanacions cinematogràfiques i literàries han sigut per la pel·lícula La Selva Maragda i el llibre d'Issa Casimov, Jo, Robot. I ara sí, ara sí que hem arribat al final d'aquest programa. Us deixo amb la sintonia del de bo, el dolent i el lleig, Daniel Morricone, que ens serveix d'indicador per començar el programa a les 5 de la tarda i acabar-lo a les 7. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que acompanyi i fins diumenge que ve. Us espero aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes. Fins aviat. Salutacions i pau a tothom. Eco de la va arrobes gmail.com.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 devall puntorg l'eco de la vall, de la vall. I també per internet a ràdios